na serikali ya, ya mheshimiwa Joni Magufuli pamoja na mambo mengine Inasisikiza sana afya afya ya mwananchi katika maisha ya binadamu kitu cha kwanza kabisa ni afya mambo mengine yanafuata lakini kitu cha kwanza kabisa ni kuwa na afya nzuri sasa hiyo afya nzuri inajengwa inatengenezwa pamoja na tiba za uhakika. Kama kuna maradhi, kosa maradhi yapo hata ya tu lazima kuwe na tiba za uhakika. Sasa nilikuwa jaribu kupita kuangalia utekelezaji wa huduma za afya katika, katika, katika mkoa. Zinakuwa vipi? Rais ameagiza tuwe na madawa ya kutosha kwenye hospitali. Serikali imetenga pesa za kutosha kabisa kwa ajili ya madawa na nimethibitisha mwenyewe nimepita katika vituo vya afya eh, zahanati mbalimbali kuangalia kweli kama hiyo sera inatekelezwa. Ni kweli tuna madawa ya kutosha hakuna matatizo. Kwa hiyo hatuna upungufu wa madawa. Madawa yapo. Ukipakiwa na shida nenda hospitali. Utapata tiba. Kwa dawa ambazo yazipo basi jitiana zitafanyika utapatiwa dawa, utapatiwa tiba unayohitaji. Waangalie wazee Uwamu ya miyetano nasema tuangalie waze, wazee wazee wetu ili waishi kwa matumaini eh? waishi kwa raha bila kwa kuo, kuwa na vitambulisho ili wao wanapata huduma za tiba bure hiyo misera iliyopita ipo katika hatua ya utekelezaji. Kwa hiyo leo tutakabidhi baadhi tuko wengi sana, tuko zaidi ya 500 katika mkoa. Ni zaidi hapo. Leo tutakabidhi wachache kwa ya wengine lakini wa, wazee wote watapata abieti. E, lazima tumshukuru rais wetu upendo alionao na kukumbuka wazee wote ndio uelekeo huo huo. wote uelekeo ndio huo sasa lazima tuwatunze wazee wetu ambao ndio walikuwa wazalishaji hapa nyuma miaka ya nyuma walikuwa ndio wazalishaji wakubwa nje sasa hivi muda umri umeenda inabidi tuwatunze sasa ili waishi waishi kwa raha na amani